Италианският град Матера тази събота ще открие официално своята година като европейска столица на културата. Знаете, заедно с Пловдив, това е вторият европейски град, защото инициативата винаги включва двойка градове. Винаги е интересна и съпоставката, а и има какво да научим за Италия през фокуса на Матера, както и за този наистина необикновен, уникален, скален град в свивката на свода на италианския бутуш. Добър ден, на Луиджина Педди, директор на Италианския институт а, за култура в София. Здравейте! Боньорно, здравейте! Боньорна на tutti, колите, всема коре и темпове, еро. Все още сме на време, даже да ви кажа и да ви пожелая честита нова година, нали така? И на вас така, и честита година на Матера 2019. Благодаря на Таня Петрова от института, която съдейства за превода. Госпожо Педи, не знам вие от коя част на Италия сте. Но се изкушавам да започна с личен въпрос към вас. Помните ли кога за първи път научихте за този скален град, който спечели толкова сериозно съревнование с градове като Каляри, Лече, Перуджа, Равена, Сиена, все градове, за които сме чували много повече отколкото за Матера, поне извън Италия? <тит> Истината е, че аз съм от Рим. А, а в матери съм била, когато бях много малка. А, не си спомням първия път, когато чух за този град, но моя спомен за него е, че а, беше едно така много приятно тън, Се пълно с камъни и с кали. Около него беше... Пълно с зелени напък. И а, този голям контраст с всички тези а, пещери, а, с всички тези каменни сгради, а, беше много интересен за мен. А, много съм щастлива, че ще се върна там а, още а, този петък, за да присъствам на откриването на Европейската столица на културата, този път матера. Помня, че допреди няколко години матера беше наречена Срамът на Италия, защото беше абсолютно изоставен град и също така традицията в него беше много важна, италянската традиция беше много важна и успя обаче да се съвземе и да се превърне в това, което е сега запазвайки своите традиции. Не, не само запазвайки ги, ами да ги предложи и да ги представи през света. Това е голямата заслуга на матера, че така се възроди, запазвайки собствената култура. Някога беден и забравен от централните власти, сега южният град матера започва своето завръщане към някогашната си слава. Това може да се прочете в медиите. Цитатът е от вестника Guardian. Нека да чуем обаче какво каза специално за Хоризонт Джовани Олива, генерален секретар на Матера 2019, с когато разговарях на откриването в Пловдив. Господин Олива се занимава с финансово консултиране и преструктуриране на компании и знае как една недобре функционираща компания може да стане успешна. Това го попитах, това ли е целта и на матера Европейска столица на културата от един от най-бедните градове в Италия да стане богат? Джованни Олива, segretario генерале della Fondazione матера Базиликата 2019. В генерале, си, ми окупо ди рекомпозиционе, реструктурационе. по принцип е. занимавам се 12 -12 с преструктуриране 12 -12, на предприятия. Александр. При Матера нямаме огром, caso, огромен проблем норочке, и нужда от огромно преструктуриране, имаме нужда от една по-добра организация. В този смисъл, там където има проблеми, аз отивам и ги разрешавам по този начин. Все по-голямо разделението между богатите северни държави, богатия северна Италия, включително и бедните южни държави, бедният юг на Италия. Крие ли опасности тази пропаст между бедните и богатите? А мен не пяше парларе tanto ди поверта nord-суд. На мен не ми харесва да говоря за бедността на север и, или на юг. ми идеята за това да, да се говори за културните различия на севера и на юг. Според мен в днешно време трябва да се говори вече за изтоки, за запад, а не за север и за юг. Я работил 7, visto... 7 години работи в Китай и да начин се правят промените. Последно, каква е мечтата Матера 2019? Моите мечти не са свързани само с Матера, но са свързани с цяла Южна Италия. Uh, мечтата ми е да станем пример за останалите. че и Пловдив може да ни помогне в отношение. Продължаваме разговор с Луиджина Педи, директор на Италианския културен институт в София. Говорим за Матера. Разлихите с Пловдив са интересни в кандидатурата, но и в обезпечаването на Матера участва целият регион Базиликата. Защо? Ла Матера Фундация Матера 2019 не пожела само да се акцентира върху града Матера, а да включи целият регион. А, около Матера и за това има и толкова много събития, а, които, са, а, които се случват в сърцата около а, Матера, тъй като те също са, а, имат собственото културно богатство, собствените си традиции и също така са се включили към този голям проект. И така този проект включва не само институциите, а, но и а, гражданите, ами а тъй а, като те са над 3000 които работят по този проект. И не всички те са в Матера, естествено. Говорим, че Матера е централното а, място, където се случват нещата, но всички други а, събития и тези 3000 души работят в региона около Матера. Говорим за а, младите, говорим за възрастните, които всички те знаят и оценяват стойността а, на тради... традициите и на културното наследство и богатството, което което трябва да се запази Това което трябва да се покаже la, по най-добрия начин. La, и la, uh, естествено la, uh, туристите la, са тези, на които най-лесно можем la, да го покажем, la, тъй като те идват la, на място. И uh, uh, трябва да им покажем uh, uh, рейс, също така, че има развитие в този град. Не само историята в миналото. И по този начин Матера 24. успя да спечели нали, състезанието против Калер и Лече и другите градове, които се състезаваха за Европейска столица на културата, именно защото а, успя така да се сработи заедно с гражданите на Матера и околности. Споменахте и околните населени места около Матера и тук е мястото да погледнем отново и към историята на този регион и на този уникален скален град. А през фокуса на изкуствата, защото Матера се превръща в сцена на филми, на големи филмови продукции, като Страстите Христови на Мел Гибсън, а преди това на една книга, която също е един забележителен роман на италианския писател Карло Леви, който е бил пратен в изгнание от Бенито Мусолини, от фашистския режим, в град близо до Матера и през 35 година описал в книгата си Христос се спря в еболи, мизерията и картината тогава. Точно за това попитах професор Джан Пауло Д'Андрея, който също беше на откриването в Пловдив, какво е значението а, на миналото и каква е тази история с а, а, стълбата, скалната стълба. Сълба, скалните стълби в матера, както е известен клуба, в който е членувал Карло Леви. Аз съм Джан Паоло l'assessore съм beni e бени attività culturali културали, ай-ам-а-матера, ай-а-матера, ай-а-матера, ай-а-матера, ай-а-матера, ай-а-матера, ай-а-матера, 50 матера ай ай-а-матера, ай-а-матера, ай-а-матера, ай-а-матера, ай-а-матера, ай-а-матера, ай а есуле, декамо, защото е статомандател uh, uh, uh, uh, uh, как uh, ли e политici, е терра ди конфино дал фашизмо за изглени тречи фамилиари еполитичи. E, не точно e, от Матера, но e, от околията e, e, да на Матера. Той написва роман «Христос е търсил е, слабите», че който той е показва на хората живота е, на, на селените е, и техния на е, начин на живот, който не е типа е, начин на живот, който се променя дава някакви огромни бързи резултати. В смисъл, че в тези <плес> зони не е се бързо, не е като града на Лимлемия. Разбрах, че ще има уникален спектакъл с участието и на жителите и на гостите на матера, посвятен на чистилището. Това да, да, ще събитие, е събитие дяло... с участието на граждани, и то граждани от Рабена, защото с Рабена вече елементирахме едно подълно събитие. Ще участват а, гражданите а, и ще бъде организирано а, добре, ще бъде, да речем, изкуството от улицата, но добре организирано. Продължаваме разговора с, с директорката на Италианския културен институт Луиджина Педи в студиото на Хоризонт Обед, за който ни помага и Тания Петрова в превода. Знаете, в България винаги се интересуваме от въпроса колко струва и дали парите са отишли по най-добрия начин. Преди това стои въпроса дали са дошли. Интересуват ли са толкова италианците от финансовата страна? както тук в България или са по-заинтригувани от културната програма? Със сигурност Фундация Матера 2019, a so, a Fuerza, 2019 uh, получи и, uh, своя бюджет, който uh, uh, uh, от една страна бе uh, uh, uh, uh, от, uh, от, uh, от държавата, uh, от регион Базиликата и имаме да даже цифрите. 11 хиляди милиони uh, евро, които са от региона, 30 хиляди евро, които са от държавата и а, частници, частни спонсори са дарили 7000 евро. Това е програма за 48 седмици, 12, спонсора, 12 големи спонсора, 6 от които са италянски и 6 чуздастранни. на раколта инвестито панорама национал, със сигурност да имаше едно така да доста голямо събиране на а, средства на национално а, ниво и а, всички се осланяха на опита и, на другите и, бившите европейски и, столици на културата и, за, да, и, за да се разбере и, как по най-добрия начин тези средства и, да се използват и, не само и, а, за да се подобри и, инфраструктурата и, на градът, и, а, също на е, градът е, но също е, така е, и възможност е, mm хората да се обогатят от опита, не само от временото случващото се в момента там. И естествено има някакъв план, а, който предвижда и също приходите, които би, би могло да има в следствие на тази столица, а, европейска столица на културата, за всичките посетители и целта е също така това нещо да продължи във време, то на този град да стане интерес за хората и те да го посещават за в бъдеще, не само а по време на тази 2019 година. Вие споменахте писателят Ани Леви, който е написал една много важна новела за Матера, също така Мел Гипсън, който е снимал. Христови в Матера. Много са режисьорите, които се интересуват, писатели също така, артисти, които се интересуват от м, природното богатство на Матера, също така и от м, историческото такова. Тъй като в античността м, тя е била изпълнена с църкви, било е направо култово място. И е било много, много важно, много, много хора са го посещавали. И също така то се е задържало важно, по-важно се е задържало доста а, дълго време а, и, а, сега а, в момента с този проект е важно да се, даде, да се отдаде тази чест на това място, за да могат дори местните хора да осъзнаят а, богатството, което притежават а, мястото, където живеят и да продължат те да се грижат за него. А, аз ви предлагам сега да чуем и заместник кмета на Матера, Джузепе Трани, а, докато наистина и в България винаги е много важен въпрос за инфраструктурата, как се освояват парите, освояват ли се изобщо. Нека да направя и тази корекция, тези суми, които споменахме са в милиони, а не в хиляди. Пред мен са тези данни, но а, това не е важно, защото по радиото а, Точността на а, това изброяване в цифри няма такова значение, както написаното. Но ето какво Джузепе Трани ми каза, когато го попитах, ще се промени ли инфраструктурата и как ще освоят парите. Казвам се Трани и съм вице в отношение на околната среда на матера. Това е първото нещо, което трябва да прозвуни в съзнанието ни, когато чуваме матера. Matera е една цита антикисима, на цита ке dal neolitico e dal neolitico fino alla Матера е много античен град от неолита, датира и е населяван с хора. È una città che ha avuto dei momenti importanti come ogni città, soprattutto quelli След 50-те имаше много проблеми свързани с това, че беше пълно с камъни, бяха необитаеми пространствата, кварталите дори от Хиген гледна точка имахме трудности. След 50-те беше създаден закон, чрез който от тези квартали бяха преместени хората и бяха настанени в къщи общински жилища има ли големи инфраструктурни промени в Матера, а, ще харчите ли пари за градско преустройство или матера? предимно за културни il vostro programma culturale piuttosto. Nostro noi abbiamo due di както културно както инфраструктурно. Primo quello di riqualificare interamente la città senza andare a realizzare ulteriori sbattimenti, ne ricordo spomena 25 да речем на територията каквато е на обхвата. E poi la secondo investimento è quello di rafforzare le infrastrutture già preesistenti, tipo i tratti ferroviari e stradali. И второто е обновяване на съществуващите вече жп линии. Както и от гледна точка на държавата има проект, който в действие в момента също така за обновяване на някои линии. Обновяване на железопътните линии. Има как да се стигне и не е толкова сложно. От България до Матера. Последен въпрос към директорката на Италианския културен институт. Присъствието на Матера на Пловди в 2019 ще е усезаемо какво бихте откроили да, наистина ще бъде осъздаемо. Ние също така имаме събития като института. Имаме една фотографска изложба, която ще бъде открита на 6 марта в Балабановата къща. А, но, естествено, тя няма да показва само пейзажи от матера. Ще можете да видите на нея детайлите от матера. И не само от архитектурна гледна точка, но и от социална такава, с жителите на града, с това как да видим, да разгледаме матера по друг начин. А и Оркестр от матера присъства на откриването на в 2019-та? Сигурно ще бъдат интересни и съвместните театрални проекти. Аз много ви благодаря, че бяхте в студиото на Хоризонт до объд, предава на което внимателно ще следи и Пловдив 2019, Луиджина Педи, директор на Италянският институт в София. Благодаря и Натаня Петрова за превода. Благодаря